Василь Стефаник. Оповідання. Амбіції. Ти будь у мене тверда, як небо осіннє уночі. Будь чиста, як плуг, що оре. Будь мамою, що нічко в темно в дитину хитає та тихонько-тихонько приспівує до сну. Вбирайся, як дівчина, раненько вбирайся, як виходить до милого, ще й так вбирайся. Шепчи до людей, як ярочок до берега свого. Грими, як грім, що найбільшого дуба коли палить. Плач, як ті мільйони плачуть, що тінею ходять по світі. Всякій у душі, як каплина руси у чорну землю всякає. Біжи, як нам'єтності мої, що їх більше батогів вже як сонце проміння має. Біжи та лови чужі нам'єтності та сплітайся з ними. Як знеможеш, то сядь на вербу та дивися на спокійний став. Така будь моя. Бесідо.